але її екзальтовано балакучість кучість підстювував справжнісінький страх. Раптом стане йому нецікаво, раптом підведеться ось так незгравно, різко, в спасибі за гостину, і більше ніколи не схоче переступити її поріг. Одначе побоювання її були даремні. Марко слухав уважно, потроху підливав обом коньяк, собі трохи частіше, і трохи більше, і мало помалу, мабуть, звикав до неї, бо чим далі, Тим більш традиційно лунало у цих вечірніх посиденьках його непевне запитальне «Можна я ще трохи посиджу? Можна я ще не буду йти?» Юлія боялася радіти. Щось таке було в її омріяному гості непрогнозоване, щось непевне, незбагненне для неї, що вабило і відлякувало водночас. «Ви для мене інопланетянин!» Серйозним сумним тоном зробила йому комплімент. Це ви, Юлю з іншого століття Тургенівська дівчина Справжній релікт Сторони обмінялися, пирснула Юлія А таки щось у цьому є Буває ж у мене таке відчуття Душа важка, ніби Століт мені у суботу Точно, древній сиво Ох, вірш такий десь читала Я срібна, а не сива Але скляна, скляна Бідні жінки Навіть не доли своєї кокетують. Це гріх, правда? Довгими самотніми вечорами Юлія з острахом розмірковувала над обережною відстороненістю свого гостя. Вона не розуміла його ставлення до неї, і це не так інтригувало, як непокоїло її. З делікатною винахідливістю ненав'язливої співбесідниці вона випитала нього про батьків, братів, друзів, і справу всотувала в себе це, здавалося, чимось небезпечне для неї чуже життя, долю мужчини чия гордовита суверенність ставала рідною їй і близькою. Так одного разу забуванів на обрії силует його дружини. Можливо, з він ніколи б не довірив їй такої інтимної таємниці, проте хміль провокує невідвертість, тим паче, що й поза тим Юлія якимись глибинними фібрами душі, хворобливою прозірливістю жіночої інтуїції, вгадувала в Маркові не менш самотнє створіння, ніж вона сама. Слово по слову Марко неохоче, ніби загіпнотизований на сповідь мовчанням Юлії, і сам задивлений збоку на своє життя, розповів їй про молоду жінку, доньку своєї пацієнтки, яка стала його найбільшим захопленням. Мати її була безнадійна, а рак, померла, на жаль, під час мого чергування. Я, звичайно ж, не відходив од неї, а потім так сталося, втішав дочку, мучився, ніби це я винен у тій смерті, і захопився. Небо її ладен був прихилити. Мені було тоді ледве за сорок, їй двадцять п'ять. Ми домовилися, що розвучимось. Вона з чоловіком, а я з дружиною. Сказав дружині, а нічого не вийшло. Ні там, ні там. Сімейний глек тріснув. Відтоді ми хоч разом, а чужі. Марко помовчав. Це був платонічний роман. Тепер таких, мабуть, не буває, але він спалив мене. Після неї мене не тягне до жінок. Хіба що так, транзитом. Юлія слухала, затамувавши подих. Кожне його слово вона сприймала як вирок для себе. Треба було плести далі в цьому морі людських взаємин, але плавати вона не вміла. Тов ще немилосердних життєвих подробиць, що ніколи не були для неї дрібницями, Накривала її з головою і, розгублена перед ними, вона інстинктом в потопельниці відчувала холодну, темну, ваблічи порятунком без дна. Ні на що не треба сподіватися, її поїзд пішов. Такий песимізм ніяк не узгоджувався з принципами її всюдисущої подруги, яка була повною протилежністю Юлії, і сповідувала життєву активність і наступальність. «За своє щастя треба боротися» прорікала Жанна чергову банальність, водночас даючи розпорядження медсестрі, скидаючи на крохмалений сліпучо-білий халат і наводячи марафет перед плановим побаченням. «Ніхто тобі не дасть манни небесної, а для тих, хто розраховує на неї, місце психдиспансері забезпечене». Юлія вкотре вже дивувалася, як категорично її приятелька розкладає по полицях людський характер, чинки, долі, як безцеремонно припарує ціле, що якби спробувати скласти його наново, виходять не живі люди, а патологічні монстри або манекени, позбавлені живого, як ртуть життя емоцій. Зрештою, тільки фізіологію, здається, вона й «Господи, Жанко, який з тебе психоневролог? Ти ж просто м'ясник!» Жанна не зворухнула бровою, навела олівцем контур на губах, взялася малювати очі. «Ображаєш, дурненька, не м'ясник!» А паталова – анатом. Колосальна різниця. Найточніша – лікарська спеціальність. Результати розтину сто відсотково підтверджують мою правоту. От ти, меланхолік. Такі роковані екземпляри людства Павлов назвав інвалідами життя. Що ж за твого героя? Жанна насмішкова то зіщулила рисяче око і злорадно насолоджуючись ураз закам'янілим, напруженим виразом своєї жертви тягла паузу. Що ж до твого Марка? Він вічний підліток. Важкий випадок, крихітко. Непрогнозований. Від альянсу з холериком один крок до божевільні. До того ж, клянусь тобі, він імпотент. Просиджувати з жінкою по п'ять годин за кон'яком і не торкнутися її пальцем – це аномалія. Кажу тобі як спеціаліст. Можу обстежити і засвідчити медичною довідкою. А взагалі...